زول کې پس ده سوره ملک نه دا وده دی صورت تخفیف لین منکرین منکرینو لا ده عذاب یرا ورکی کم خلق توحید نمانی او نظر غیر الله و شرکی او برکات والا بلگنی نالاوی دنیا کې وپی عذاب راولم نظابونو بیان اول د قیامت حیبت بیانه الحاقتم الحاقا الحاقا حقروز ملحقا سپت راتاتا چې صدا حقروز اما ادرا کو سپت راتاتا ملحقا چې سده حقروز کذبد درو جن غنالهو سمودن سمودیانو عادیانو بالقارعه اټنګون کې ورځ قیامت دې درو جن غناله وي قیامت نه فما سمودن فاما سمود و سمودیان چو فاولی کو بی حلاکڑیشو بی تواغیا فسر سبب دخبلی سر کشه واما آدون آدیان فاولی کو حلاکڑیشو بی ریحن سرسرن پا غا حوا تند و تیز آتیتن حد نتیری دون کیوا و سخ او اللہ وی سخرا اللہ مقرر کردی و دالیم با دیوان سبل آیالین و وش پی و سوانیت آئیام او تروازه مسلسل پیدا بات چلی درو حسوما پر لپسی فتر القوم تایی دل دا عادیان فیابدی که سر پرمخی پراتو کاننام گویا که تو آجازو نخلین دا د دک جرود خوابیتن را غرزی دلی فحل ترا آیاتینی لهم دیل را من باقی یا تن باقی طول ختم دی نسلینشت وجا فرعون اور اغلیو فرعون و مناعص قبلو شد فرعون مخ کی ول متفقات کلوا لو دمرت لکڑی جا رات لکڑی بل تا ول خاطئا پا غټا گنا د شرک دیم شرکړو فاو رسول ربینا فرمانی کړو د رسول د خپل رب فا اخذهم انی ولادل راخذ ترابیا پنی ولو کلق او سخ انابه شه کومه غلما ته غلم او کله چې زیات شوي و به حملنا کومه تاسو سوار کې فی جاریه پکیشته کې مسوار نو عليه السلام او دا بچی هدي لینا لینا جلاد ا لپاره چې موږ ورته دا واقعیا لكم تاسو لپاره تذکرتن نسیت وتعيها او یاد او ساتي دا واقعیا او زنون وایا و غنا یاد ساتون کی فیضان او فی غفتی سور تخفيف کله چې بیان کله چې وو فکه وال شش پیلې کنه خطوه واحده فکه یو وحملت الارض او پورته بکړې شي زمکا ولجبال او غرونا فدکتا د زور نظمکه با تکرو یو بل سره دکته واحده په ټکراوی دل یو یوزل یو بل سره ودا شي او چنګي فنا برایش تبهيب مچوش فایم زین په دا ورځ وقاتل واقعا ثابت به شي قیامت قیامت برایش دا به د قیامت حالت غرونا بوالو زیوبن سر و تکروشی سما کا بوشی وان شقته سما او وبشری دی اسمان فیزا ہی فہیہ دا اسمان بایو میزن بدغرز با واهیا ډیر کمزوری مژبوت اسمان ډیر کمزوری والملکو فرشتي با علا ارجایھا پا اطراف او غاړه د دې کې ولاری و یحمل عرش ربک او پور تکړی وی عرش در رستا فوقم د پاسه یوم ازن بدغرز سمانیہ اتو فرشتو یوم ازن بدغرز تو رضونا تاسو به پیش کړی شلهته لا ت فمن کوم پټ بنیشي ساونه خاافیا یو پټ کې پټدون ګینسان فمامن کتاب کتابو وغسوو چې وړی چې ورتعمل نامه بیاې پپل پخی لاسفهقوللو دی به خوشالهئ د جنت ټیکټ میلووش. خلق و تباوی ها و مقرو کتابی ها راش عمل ناما زخو پاس شم انی بیشگزه چیم زنندو ما یقینو چه انی ملاقین حسابی ها زمخان مخکیگ مخبری صاحب کتاب سرا فهو دا سڑه و فی عشت رازی ها و جوند خوشاله کی في جنت نالی ها پاغ جنتونو بلنده کی بی قطوف و آدانی ها و انچه داغیبن ازدی از نزدی کلونو خره الله و توی تو جنتیانو تا فریسکے حنین پریمانا بے ماس لفتوم په سبب ده دی چې تاسو کڑو عمل فی الائیام الخاریا پا غروزو تیرشووکے یعنی دنیا کې عمل کڑو دا دا غامل بدلا دا بلدلا جان نمیان وامامان وغسو کو دی کتابو چه ور بگڑی چی ور تامال ناما بے شماری پا گسلاس فیقولو دے یا لیتنی ارمان دے لموت کتابیا مالم لنا من را کړی شوی ولم ادری ما حسابیا او نه پوی دم دنیا کې چې حساب لا شي د حساب نه خو زه غافل یاليتها کان تل قاضی ارمان دې چې دغه دروازه دا مال را ختمون کوي ارمان چې زمړوي او دوباره نوې پیدا شې و ما اغنا اني مالیا فائدہ رانه کرما ته زما مال مالو دولت حلق اني سلطانيه رخشو زمانه زماغا سلطن تو زور بچي خزوو فرشتو تبلوي ويني سه فغلوه زنزیرونو ورطوا چوئے سمال جہیما بے جہنم کے سلو حراکا گئے سمال فی سلسلتن بے پاغ زنزیرونو کے ذروحا چی داغی کڑے سبون زرا آویا کڑے دی لکو ہو نو پدے کې او پیلے کې کی او پیلے لکھا دانا چی تار کے چھولی کی داولی دست چل کڑے ہو انو بے شکدے چوکانا ہو لائیو من بلائی لازیم چیبانا وقیدے نو پالا زورا اغل عظیم ذات بانده اقیده نوا مشرکو و لا یخوزو علا توانی مسکین او نیت تیزو الخلق په خوراک د مسکین غریب مسکین سر خیگرنو کولا نفلی صلو علیه او ما نباید لرنن وزحاو نادیزه که حمیمون دوس و تو لا توان من نخوراک اللہ من غیسلین مگر وینی زوی لا یا کلوچی نبخوری دیللل خاتیون مگر خطاکار مشرکان فلا اغسی ممیما توبسیرون و مالا توبسیرون صدقات در رسول د پیغمبر رشتی نواره فلا اقسمو گواه کوم بی ما غصه تبصیرون چه تاؤسینه و ما غصلا تبصیرون چینینه در طول کائنات گواه کوم پسه چو اینه اولا قول رسولین کرین د در قرآن در ویناد آغا استازی عزتمند جبریلی امین روڑه در قرآن <coughs> وما وذ بقول شاعر نه دې دا قول د شاعر دوی دا پیغمبر شاعر دې دې ځان نه وای قلیلما تو مینون لګ پتا زکی ایمان وروړي والا دې قول کاهن او نه دې دا خبره دا کاهن او ترويتي قلیلن لګ ما غري تذکرونه چې تاسو کې نسيت قبلې تنزيلو من رب العالمين هراله ګل د قران د تروبه د رب د مخلوقات نه دي لو تقول علينا بازل قاویل دوی دې پیغمبر دا قران ځان نه جوړ کړي لوې پما نه جوړول نه শিকوري کوې کړه کو یادې پیغمبر ځان نه جوړ کړي وینم او مابول سزا ور کړې وله وتقول علينا کچرتي جوړ کی په ما باندې بازل قاويله بازي درو لا خزنا من هو نمون بني ولي او د يميني کلق په خلاف ثم لقاتان من حلوتين بيووم پري کړو ددنه اغرق دزړه اغرق دزړه رغم ته کټ کړو یعنی مړ کړي وو فما منكم نبو تاسو به من حدنه سوکان حدا دنه حاجيزينا د د وت لر حاج اونکه خلاصه اونکې چا خلاص کړیم نو خونا د ځ نه ن جوړ کړي دا د الله کتابله نوش دا آ له تتسکره تونیل متین ننسیت د متتحانو له نو به ش به مګه له مو پو چمن کوم بعضې په تاو کې مق بین د روجن کوونکې د آان و نو دا دا شيبا دا قران نه منل له حسرت نه افسوسه لکافرین په کافرانو وای نو به شيګه دا قران له حق ول یقین حق ده نو فسب بسم ربک العظیم پاک وایا پنوم در رب باندې چا عظیمي